Melodia umbrelor O dungă roșie în zăr se iscase și plopii trezindu-se brusc din adins Cu umbrele lor melodioase, umerii încă dormind mi-au atins Mă ridicam din somn ca din mare scuturându-mi Șuvițele căzute pe frunte, visele Cenele cristalizate de sare abisele, va fi o dimineață neobișnuit de lungă, urcând un soare neobișnuit, adânc lumina în ape, o să împungă. din ochii noștri se va întoarce în mit. Mă ridicam scurtând un lin undele, Apele se retregeau tăcute geloase plopii metingeau atingeau umerii tâmplele cu umbrele lor melodioase